Глава 6 п'ятий поверх. Моя сусідка з п'ятого поверху, сама я живу на 4-му, якраз обирала зі шкірки помідори, коли ті двоє суїцидників пролітали повз наші вікна. Тому вона їх не бачила. Це з'ясувалося, коли поліціянти проводили опитування. Їй пощастило Сам я їх теж не встиг зауважити Але ці придурки зачепили мою Аліція Роза Елвар Нігра Кау Яку я виставляю під сонце на підвіконня Ідіоти Напевно японці Ці полюбляють стрибати з хмарочосів Замість того, аби тихо-мирно зробити сеппуку десь у супермаркеті Я бачив їх Септо те, що після них залишилось Після них і після мікроавтобуса з піцею, в який вони вдовбасилися. піцца з японцями, враг його візьми. А може і не з японцями, яка тепер різниця? А мій коханий вазонок лежав поруч на тротуарі цілком знищений. І хто мені відшкодує збитки? Страховий інспектор казав, що вони не займаються такими справами. Козел. Я б скинув його слідом, якби не поліція. Скільки поліціянтів набігло, жах. Оточили все довкола, розпитували всіх, ніби мешканці могли щось вдіяти. Мабуть, підозрювали, чи хтось не допоміг тим ідіотам. Але це ж очевидний абсурд. Кому б вдалося зіштовхнути двох здорових хлопців з даху? Тим більше, що скочили вони, взявшись за руки. До речі, вихід на дах у нас завжди зачинений, тож невідомо, як вони туди пролізли. Оцим би й мали займатися поліціянти, а не випитувати, хто чим займався в той момент. Цікаво. Вони хоч дивилися, куди скачуть. Власникам піцерії збитки, звісно, відшкодували. А мені – ні. Де я візьму тепер Аліція Роза Алвар Нігракау? Мені колись привіз її з Малої Азії знайомий ботанік. Привіз маленький паросток. І я доглядав його як дитя, аж поки не виросло ціле деревце, і не розпустилися темно-червоні, майже чорні квіти. А пропуск, хімічний склад Алісія Роза Л. Варнігракау що ще й до сьогодні мало вивчений. Відомо тільки, що в ній містяться нешкідливий слиз і дубильні речовини. А сусідка з п'ятого поверху нічого на підвіконня не виставляє. Їй пощастило. Вона дуже мила, завжди усміхнена, приязна і ввічлива. Завжди вітається першою. Іноді навіть питає, як мої справи. Я розповів їй про своє нещастя з вазоном, однак вона лише похитала головою, певно, ще мала шок. Ну, звісно, кому ж приємно дізнатися, що повз твої вікна оце щойно пролетіло двійко самогубців, та ще й та піца. Мені страшенно цікаво, хто з наших мешканців замовляє піцу. Сам її ніколи не їм. І сусідка з п'ятого поверху вже, напевно, ні. Жінка такого класу. Не може їсти піци. Ну, сир там, овочі. Бач, навіть помідори зі шкірки обирала. Ні-ні, не вона. Руку навідріздаю, не вона. Бо люди, які замовляють піцу, не викликають у мене, чесно кажучи, довіри. І симпатії не викликають. Майна в мене не так уже й багато, тому я дорожу кожною річ, якою володію. Тим більше, якщо це вазонок, живе створіння все-таки. Якби це був, скажімо, дідовий годинник, що стоїть у мене на столі, я б не так жалкував. Але де ви бачили, щоб хтось виставляв годинник на підвіконня? От і я про те ж? А знайомий ботанік навряд чи ще колись приїде. Він живе в цілком іншій частині світу, та й подорожі до Малої Азії, мабуть, занедбав. Я чув, тепер він майже безвилазно сидить у Карпатських горах. Для мене це дивно? Уявлення не маю. Чим там можна займатися? Я не люблю гір. Щоправда, ніколи там не був, але однаково. Що можна там цікавого побачити? Яліція Роза Елвар нігра кау там не росте. Я намагався розповісти про це сусідці з п'ятого поверху, але вона вибачилась і зачинилася в своєму помешканні. Не інакше, як наслідок шоку. Жінки, вони вразливі. Тим більше жінка такого класу, як ця. Ще кілька днів подій жваво обговорювали в коридорах і ліфтах, а потім усе вляглося. Чужа смерть якось не дуже вражає. От візьмімо цього, як його? Спінозу чи як там? Випив, кажуть, цикуту. І що? Тепер це просто історичний факт. А людина ж, мабуть, мучилася. І різь у животі страшенна від секуте, напевно. Ви тільки уявіть, що цю гидоту випив хтось із ваших близьких. Або, не дай Боже, ви самі прихилили келиха з отрутою. Це ж трагедія. Це ж трагедія, справжня трагедія, кажу вам. А дві мертвих японців... Чи не японців байдуже, у мікроавтобусі з піцею? Так собі. Кримінальна хроніка не більше. Як оті заголовки в експресі. Тато маму зарубав, на городі закопав. Відрізав дружині голову і пішов з нею на дискотеку. З ким, до речі? З головою чи з дружиною? Бабця вчаділа разом із внуками і т.д. Ну не торкає воно якось. Навіть коли намагаєшся уявити собі усі ті жахіття детально. Не торкає. А от загибель простого вазонка, коли він твій, це справа куди серйозніша. Тим більше, що це єдине живе створіння, з яким можеш жити. Я намагався пояснити це сусідам, коли ще тривали оті пересуди в коридорах і ліфтах. Але вони лише дивилися на мене дурними поглядами і поспішали до своїх закапелків. Людям нашого часу бракує філософського підходу до життя. Усе вони сприймають спрощено і прагматично, не відчуваючи всієї складності світобудови. Ну ні-то й ні. Я не збираюсь комусь нав'язуватись. Мені вистачає мовчазного розуміння Аліція Роза Елвар Нігра Кау. Або приязної посмішки сусідки з п'ятого поверху. До речі, після того випадку я ще ні разу не зустрічав її. І навіть було подумав, що вона кудись виїхала. Було б шкода. Аж поки одного ранку мене не розбудив стукіт молотка. Прислухався, стукали нагорі. Я зрадів. Отже, сусідка не виїхала, а навіть почала робити ремонт, що однозначно свідчить про її душевне здоров'я. Дякувати Богу, шок минувся. Стуки тривав, поки я мився, снідав і супроводжував мене, коли я виходив на роботу. Весь день я чувся підбадьорений, а то навіть трохи збуджений. Мушу признатися, ця жінка, що мешкала наді мною, інспірувала мене. В години бездіяльності скорботи я прислухався до її кроків. Уявляв, як вона проходжається кімнатами, прибирає чи дивиться телевізор. Усі звуки долинали до мене майже неспотвореними. Я добре уявляв, чим вона займається. Мені подобалося думати, що я знаю майже все про її приватне, приховане від чужого ока життя, зовсім не знаючи її самої. В мене навіть визрів план, я бачив подібне в одному фільмі. Намалювати собі на стелі обриси всіх її меблів – неважко було вирахувати розташування – і позначати різними кольорами маршрути її переходів. Так за який час утворилися б мапи чужого життя, що протікало всього на якихось два метри наді мною. Пізніше я відмовився від цього плану. Набагато складніше і вишуканіше було накреслювати все це подумки, запам'ятовувати, тримати в уяві. Іноді вона грала на фортепіано. Грала дуже гарно, але завжди самі сумні мелодії. Навіть коли тональність була мажорною, Виходило якось майже траурно, так ніби це були самі гімнопедії. Втім, грала вона рідко. А от працювати молотком почала регулярно. На завтра мене знову розбудив стукіт. І наступного ранку теж. Оскільки це було щось цілком нове в житті моєї сусідки з п'ятого поверху, я мусив якось зідентифікувати, що саме відбувається. Спробував згадати, які роботи проводяться за допомогою молотка. І уявити, що ж можна так довго клепати? Допасування дощочок паркету? Вирівнювання плитки? Заміна плінтусів? Ну, бо ж не картинки пробивала вона цілий тиждень. В суботу я прокинувся, як звикло, від глухого гупання в стелю. Цілком спокійно помився і поснідав під ці звуки. А оскільки до праці не треба було йти, то взявся за писання давно відкладених листів. Однак робота не йшла. Стук молотка нав'язував свій ритм, і я збивався на якісь неприродні словосполучення, створював абзаци в невластивих місцях, а про пунктуацію вже годі й говорити. Крапки і коми, не мов би хтось не диктував згори. Так і докладно, згори, з гори. Таке докладно, з гори, з п'ятого поверху. Коротше кажучи, не йшло мені писання. Я знову почав дослухатися, намагаючись визначити характер робіт, як раптом усвідомив, що цей гуркіт мене страшенно дратує. Не так може сам Гуркіт? Стільки його невизначеність, а навіть таємничість. Ну нема такого ремонту, для якого цілий тиждень потрібний молоток. Нема! Що вона там до холери може робити? Моя улюблена сусідка з п'ятого поверху. Я намагався читати, але виходило не краще, ніж з листами. Я перескакував зі сторінки на сторінку. Змінював книжки, а стукіт не стихав. Ритм його теж був цілком неможливим. Спочатку «Тейк 5 Потім пауза, а далі як із кулемета «Стук, стук, стук, стук, стук». У поєднанні з читанням це перетворювалося на епілептичну синкопію. Стук, стук. Хуяк, хуяк, хуяк. У Бенос айресі за гіром була звичайна монета вартістю в 20 центаво. Грюк-грюк, ред-тет, нек-нек. Я подумав про те, що немає такої монети, яка не була б символом безлічі інших монет – що виблискують в історії та казках. Трах, губ, близь. В кінці 12 століття Загіром називали тигра. Бах, бах, бах, їбак, їбак. У персії астролябів Сьогодні 13 листопада. Трах, трах, бемсь. В юдейському кварталі Татуана дно колодязя. 7 червня в досвіда мені до рук потрапив Загір. Трах, трах, йопсь. Тепер я вже не той. Вау, упс, гах, гах. Яким був раніше. Трах, бах, трах. Спроможний пригадати все. Бум, бум. Мені приснилося, що я монети. Пиздик, пиздик, бубух. Який стереже грифон. Гу-губ, губ, губ. На здачу мені дали загір. Єбанах. Мені дали загір. Стук, грюх, тарабум, тарабум. Стук, стук, трах. На здачу мені дали. Йопть, йопть, бемц. Я й гадки не мав, що всі ці думки снувалися з метою якось захиститися від загіра. Хрязь. І були першим виявом блямц, його демонічного впливу. Хуїсь, хуїсь! Того ранку я не пішов ані до церкви, єблик, єблик, хуяк, ані на кладовище. Стук, стук, гуп, стук. Грим, гуп, гуп, гуп, стук. Я вирішив позбутися монети. Заїбах, пиздяк, бенц. Натомість поїхати на метро до площі Конституції пиздюляк, наїбак, кнак. До кінця червня я розважався тим, що писав фантастичну новелу. Трах-тарарах, роз'єбумць. У серпні я вирішив проконсультуватися з психіатром. а хреп! Зайшов до першої ліпшої кнайпи. Наєбусь, наєбнусь, тук-грюк, тук, пук. Попросив порцію канії, блямс-блямс, бух-гоп. І розплатився за гіром. Бух. В той вечір я прийняв таблетку димедролу. Хуяк, хуяк, хуяк. Пачку димедролу, хуяк. І заснув спокійно. Трах-трах-йопсь. Писав фантастичну новелу «Га-гах». Я вставив у неї кілька загадкових фраз «Стук-грюк-пук-блямц-бух-гоп». Я розважався тим, що «Пиздяк». Оповідач Аскет «Трах-трах-йопсь». Ведіння одного предмета «Геп». Чи то монети, чи то жетона «Бабах-їблись-їблись». Жетон кидати правою, тільки правою «Грим». На лицевій стороні була «Бу-бух». Цифра два «Швах». Віра в загір ісламського походження. Блямс, блямс, пупух. Немає такої монети. Грюк. Я довго роздивлявся його. гуп Його під хрязь. Під світлом пиздик, пиздик. Електричної лампочки. Опс. Були першим геп. виявив хуяк, хуяк. Ісламського стук, стук, тарабум, тарабум. Стук, стук, трах. На аверсі пиздяк, пиздяк, бубух. Викарбований рік. Ба-бах, 1929. Шугась! Підкреслені літери. Йопть, йопть, трах. Літери Н і Т. Гуп. Дали загір. Хряп. Гроші це те, що буде. Єблись. Я спробував бу-бух думати трах-бах про якусь іншу стук, стук, стук монету. Йопть, йопть, немає такої монети. Гу-гуп! немає такої. Трах! Бемц, бемц, десперато. Хуяк, хуяк, хуяк ми. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк. Я й гадки. Геп. Ні. Ні, так жити далі неможливо. Що занутися. Що вона там в біса робить? Та це ж уже можна було поприпиздячувати усі наявні в природі плінтуси, розхуярити всю місцеву плитку, поперейобувати всі можливі картини разом із фотографіями всіх приздуватих родичів, усіх мешканців нашого кварталу. Піду, ну я подивлюся, що там таке. Божевілля якесь. Піднімався я на п'ятий поверх страшно довго, супроводжуваний усе тим же стуком-грюком, підсиленим резонаторними можливостями сходової клітки. Здавалося, весь будинок заселили залізні дятли, які, пробивши дупла в стінах, обов'язково переселяться в голову. Від такого не те, що з даху скочиш. Сусідці з п'ятого поверху фейц натовчеш. гу гуп Замість номера помешкання, на дверях сусідки висіла табличка «Ритуальні послуги специфічні. Що, дідькою, візьми це означає? Невже вона... Як бідний Йорик, бідний Йорик, бідний Йорик, що відчинив двері, виявився селюцького вигляду роботягою в комбінезоні із з молотком в руках. Що ви, що ви тут робите? Працюю. У нас тут фірма. А де, де сусідка? Яка сусідка? Нічого не знаю. У нас тут фірма. Яка в сраку фірма? Що ви мені тут Ритуальні послуги? Специфічні? Які послуги? І що значить специфічні? Послуги ритуальні, там написано. А специфічні тому, що ми обслуговуємо тільки самогубців. Ну, ну тих, хто там повісився, вени втяв, тройку випив, з даху скочив. Ага, і цих теж. Ну добре, допустимо все це правда. Але що це за грюкіт? Якщо ви домовини забиваєте, то за тиждень можна було вже забити всіх і мертвих, і живих, і ненароджених. Ви майже вгадали, але домовини я не забиваю, хоч і готуюся до цього. Тут інше. Себто? Ну, себто, ви, мабуть, знаєте, до самогубців підхід особливий. У церкві їх не відспівують і ховають за свинтерною огорожею. Ну, ну і не можна їм домовини новими цвяхами забивати. Справді? Угу, тільки вживаними, вирівняними. От я тут цвяхи й вирівнюю. То що, блять, тепер ти весь час будеш довбойобити мені над головою? У нас є дозвіл і сертифікат, не хвилюйтеся, усе цілком легально, можу показати. Запхай собі в дупу свій сертифікат разом із вирівняним цвяхом! Від усієї цієї бредні у мене запаморочилося в голові, я вирішив піднятися на дах, подихати свіжим повітрям. Ляда чомусь виявилася відкритою, і дах виявився відразу над п'ятим поверхом. Я завжди думав, наш будинок набагато вищий. Проходячись поміж вентиляційних коменів, я вирішив зазирнути вниз. Чи не приїхала вже замовлена мною піца? Я перехилився через поруччя і... Усюди довкола будинку, по цілому периметру, були наскладені подушки, надувні матраци, амортизаційні мати, натягнуті пожежні тенти і навалені гори каскадерських пінопластових блоків. Мікроавтобусові підсахут просто ніяк було під'їхати. Вдивляючись у все це антисуїцидне причандалля, я раптом помітив між шматками пористого поліпропілену маленький паросток. Сумнівів бути не могло. З якогось випадкового зернятка? Коли ж люди спали, прийшов ворог до нього і хуяк посіяв поміж пшеницею бур'ян та й відійшов. «Проросла моя Алісія Роза Елвар Нігракау!» Однозначно, руку навідріз. Тепер, якщо найближчим часом ніяка курва не надумає стрибати з нашого не такого вже й висотного будинку, за пару тижнів на стеблі з'являться пуп'янки, а ще за кілька днів розпустяться темно-червоні, майже чорні квіти. От тільки за піцею доведеться ходити самому.